У 1911-1913 роках на сторінках багатьох українських часописів з'являлася наукова дискусія про національну символіку. А з 1917 року на масових мітингах і демонстраціях всюди майорять жовто-блакитні знамени. Навіть у Петрограді маніфестація українців з приводу панахиди по Шевченкові проводилася з національними прапорами і запорізькими бунчуками. На прапорах були написи «Хай живе вільна Україна», а на грудях учасників маніфестації були приколоті жовто-сині стрічки. Шевченківські дні проводилися під жовто-блакитними прапорами також у Відні, Празі, Кракові, Царському селі, Омську, Томську і навіть у Москві. У березні 1918 року Центральна Рада затвердила жовто-блакитний прапор як символ Української Народної Республіки. Ініціатором цього був Михайло Грушевський, котрий як історик добре знав традиції українців і їхні символи. Перший прапор УНР був жовто-блакитним. Слід зазначити, що за законами прапорництва першим називають колір, який є верхнім. Після перевороту вчиненого гетьманом Скоропадським, прапор був замінений на синьо-жовтий, і таким уже й залишився. У листопаді 1918 року такий же прапор став символом Західноукраїнської Республіки на Карпатській Україні. Він був затверджений у 1939 році, але на Галичині 1920-1939 роках використовувалися як синьо-жовтий, так і жовто-синій прапори. У 1917-1918 роках синьо-жовті знамена майоріли і над кораблями Чорноморського флоту, над штабом флоту, військовими та цивільними установами, гімназіями, підприємствами. Прапор Кримської Республіки був блакитний з жовтою тамгою, емблемою у вигляді перевернутого тризуба. У зв'язку з прапорами слід звернути увагу на те, що ОУН – Організація українських націоналістів, створена в 1929 році у Відні, а також УПА – Українська повстанська армія, що діяла в роки Вітчизняної війни, використовували червоно-чорні прапори, які символізували збройну боротьбу за незалежність України. Звідки ж взялися такі різнобарвні прапори всіх республік Союзу? При створенні ООН Радянський Союз запропонував прийняти в члени ООН всі союзні республіки. Але в цьому було відмовлено на тій підставі, що республіки фактично не є суверенними і навіть не мають своєї символіки. Тоді терміново за вказівкою Сталіна були створені відомі прапори та герби союзних республік без врахування їхніх національних традицій. Україні дістався червоний з синьою смугою внизу. За 70 років більшовицької влади в Україні зі свідомості народу майже повністю було витривлено пам'ять про національний прапор, національний герб. Лише нова хвиля відродження нації повернула народові одвічні святині. У Києві синьо-жовтий прапор був висвячений у соборі Святої Софії і урочисто піднятий біля будинку міськради у липні 1990 року. Після серпневих подій 1991 року національний прапор піднято над Верховною Радою України. Нині синьо-жовті прапори маярять по всій Україні. Народ пробуджується після довгого сну комуністичної облуди. Прапор уже працює на національний космос. Походження та значення тризуба, тридента Знак «Тризуб» або «Тридент» – відомий у світі з незапам'ятних часів. Його знають у Європі, Азії, Індії –